Walla! Walla! Walla! Walla! wanna song Jag var ute och handlade igår. Skulle köpa chili. Det är synd att man inte längre får en kylling för en skylling. <laughs> det är dåligt. Men bra. Men vilken, vilken dikt! Ja, men Vi, har Vi har skrivit påskrim här, jag och Jakob. Det är ju påsk som nalkas nu. Jo ja. Oh, ja! Det är ju det. Um, hej och välkomna till Walla wanna song. Ja, det andra avsnittet. Nu är det andra avsnittet. Det är väl bra? Det är jättebra. Ja. Vi har ett fullproppat program framför oss. Det har vi verkligen. Och dessvärre har vi tvingats att ja, skälpa en av våra bästa idéer. Ja det är så här att vi drar ju inte någon lapp idag. Där vi drar ett ämne utan vi gjorde det faktiskt samma dag Så att vi kunde läsa på lite om ämnet så att det inte blir så jävla hattigt som det kanske blev sist. Ja precis, att man får ta någon nödlösning. Men nu är vi faktiskt för en skull lite... Vad man säga? Förberedda? Du är vi verkligen. <laughs> verkligen förberedda är vi. Ja visst. Fantastiskt. Uh, Det är någonting som är lite speciellt denna gång också. Du menar att vi har vår första gäst? Med? Vår absolut första gäst. Mm. Nu känner jag inte ja. gästen i fråga speciellt bra. Jag gör ju. Och jag har skrivit en liten grej här då om gästen. Olle Falk. Eller lillebror Falk som man också kan säga. Inte för att någon någonsin gör det men man kan. Av Olles 23 levda år har han spenderat 20 framför ett tv-spel och resten med ett skissblock och penna. Han är inte bara min bror utan även min bästa vän som jag gör mycket ihop med. Vi cyklade 32 mil ihop på fyra dagar. Vi var i London tillsammans och framförallt vi har gjort stumfilm ihop. Men Olle gör ju saker själv också, han jobbar tre timmar i veckan, han älskar att trycka öl framför fotboll som en äkta karl. Så när man ser på Olle kan man tro att han är en vanlig slacker, så är inte fallet, han är en super superslacker. Mm. Välkommen Olle Falk, superslackern Olle Falk, tack, tack, tack. Ja, det är en ära, det förstår jag. Ja, det är en att ha med dig program Vi dricker alltså rödvin ur muggar Varsågod Emil Tack Vi har alltså köpt det billigaste <laughs> lådvinet vi kunde finna ja. Palazzo hette det tror jag mm. Oh, smygreklam ja. vi. Men vi, tänkte, vi ska gå in på det ämnet idag, eller hur? Ja, det ska vi Dagens tema som vi kommer att in på lite senare i programmet är Radio och Nej, inte radio <laughs> TV-reklam TV-reklam är dagens ämne Ja så ja, det kommer nog att name-droppas väldigt mycket. Reklam och sånt här, ja visst, verkligen. För alla möjliga kedjor, men det är sånt man får ta mm. om mm. man har ett ämne som detta. Mm. Mm. Uh, men så, hur har jag vecka varit? Ja, jag är ju sjuk nu. Det, ja, det var väl dålig ska, timing. Kanske vi ska informera eh, lyssnarna om. Jag blev ju, eh, jag var barnvakt i söndags och så blev jag förkyld då, antar jag, utav min kusin då som eh, var jättesjuk. Så att jag eh, känner lite febrig och men jag tryckte in med två albedon och ja pimplavie nu alltså, <laughs> så förhoppningsvis så kan man supa bort eh, försikning. Ja Vi var inne i coup innan. Ja. på name dropping så gjorde jag det igen. Och köpt Alvedon till dig ja. Jag tror jag aldrig någonsin i hela mitt liv Har sett någon som är så paranoid För du... ett så pass ofarligt preparat Som Alvedon Så jag är med, ja, Han tittar ja. lite rädd på mig och frågar: Kan man ta två <laughs> <laughs> kan, man, kan man ta två <laughs> Ja men jag ska trycka vin också sen Nej det kan man inte så bra <laughs> Nej Nej men vad fan jag tänker uh, ja, Man har ju hört Det finns ju sådana ämnen i medicin Som man inte ska blanda med uh... Alkohol överhuvudtaget. Och så stod det någon mm. liten så här en rad i den här Alvedon-beskrivningen att man ska inte vara alkoholberoende. <laughs> Just det. När, man, när man tar äh, Albedon. Liksom. Vakna full och in med Alvedon ja, sen Dricka en till snaps. Är ja, jag. Snaps till direkt. Jag sköljer med Albedon med vin. Undrar hur det smakar. Du vet de här: Det finns ju Alvedon som löser upp sig själv i vätska. Ja. När hon lägger en sån i snapsen det tror jag inte alls blir <går> Nej. på oss. Nej, Den har varit bra, jag är frisk i alla fall. Jag det är något. Ja, jag är frisk. Men annars jag har det inte hängt så jävla mycket. Man hänger lite i Svedala. Sve, vad gör man i Svedala? Ja, är, man hänger. <går> ja, det är det man gör va? Jag har också varit där några gånger, det är ja. inte jättekul Nej. Tack att jag är <laughs> vi i Eslöv. Vi sitter i Eslöv förresten. Ja. Det här är alltså en mobilverksamhet. Vi kan väl bra... lite mer om Ulla här. Ja. ja. Vem, är är du? Vem är du? Mor Eslöv. Mm. Jobbar tre timmar i veckan. Det var tre timmar. Vad jobbar du då någonstans? <coughs> Jag jobbar som tidningsbud. Tidningsbud? Ja, så jag jobbar natt. Oh, fan. är fan. Vilka timmar är det du jobbar då? Mellan? Ja, jag jobbar mellan två och halv sex kan man säga. Mm. Tre och en halv timme. På lördagnätter? På lördagnetter, När man helst vill göra <laughs> annars. Fan vad Ett pass i veckan. Ja, jag, och det är på lördagen. Jag tjatar på dem att jag ska få med, men det vill jag aldrig. Nej. Är det, är det roligt? Jag tycker om det är mycket roligt, men uh, i längden så är det ju jävla tråkigt. Ja. Men. Ja, men jag minns jag ut en period för SDR, den här svenskt ja, och då var det i trapphus mm. och jag kommer ihåg att man blev så här paranoid efter ett tag. Ja. Eller alltså, det var så många titthål överallt. Mm. Alltså, ja. Man bara gick runt där i åtta våningar och var titthål mm. överallt. Och, så här. och alla, man känner att alla klote på. Ja, ja precis, ja, det. Ja, fan, det är fan jobbigt. Men det är skönt, jag har ju, inga, jag har ju bara villor. Villor? Ja, jag gör bara brevlåda, bara, bara stanna och... Men är det långt åker då? Alltså, ja. Det måste det ändå vara om det är en brevlåda liksom. Ja, alltså själva hela rundan. Mm. Den är nog på, säkert med eller något sånt. Ja, det är ju bra träning också. Mm. Och det är det backaste området i hela Ysla, alltså det är inte en enda gata utan uppfassbacken. Nej. Så det är backa. Liksom. Och sen tänker jag att det är ganska skönt att ha det som nattjobb. Mm. Typ, för du, du rör dig ändå hela tiden, mm. så du in och kanske inte blir trött. Nej, det är det. Men det är ju stört nu när det är kallt och sånt. Jämt, ja, så för är... fan. Mm. Frost på saden. när du jo, börjar det, cykla. det sånt. Ja, men, ja, nu tänkte jag ju så här, äh, uh, föreslå, har vi några jävla synka anekdoter? Några jävla, jävla på synka anekdoter? Ja, för, för ni, er nya lyssnare som inte... Var tog. med förra veckan. Mm. <laughs> Då berättade vi var sin synkanekdot, jag och Jakob Och det tänkte vi göra till en liten högtidlig ceremoni nästan mm. Ja, faktiskt Att varje gäst ska dra en synkanekdot ja. Och sen ja. kanske vi ska dra en lite kortare också Ja, Bara för att lägga den här äckliga stämningen Precis En mm. fråga innan vi gör det är Ja. Jakob, har du duschat idag? Nej Olle, har du duschat idag? Hej. Nej. Emil har ja. du sköt idag? Absolut inte. Vad skönt. skönt. Då sätter vi igång med sånt anekdot. Upp. Jag sa det i Igår, att det, det var någon som hade slängt en, en hund, full hundbergspåse i skogen. Jag fattar att det är plastkomposterbart. komposterbart. <laughs> alltså <laughs> idiotiskt, varför plocka upp det från första början? <laughs> så man, man, alltså, de har ändå bemörat sig Men att plocka upp det <laughs> jävla och sen slänger det i skogen. Det är ett naturreservat, det där ska man inte skräppa det. Nej. Men i alla fall, ehm, jag hörde ett rykte häromdagen att Olle hade en anekdot på gång så han kanske vill börja. Ja, det kan jag få göra. Tackar för det. Min anekdot handlar då om, den är inte så sunkig. Den är mest, mest snuskig kanske, lite mer så sådär. Men vi gillar snusket också. Ja. Ja. Jo, jag. jag är inte snuskig heller. Det är bara en anekdot det här. Ja, ja men det går bra det. Ja. Men det var i alla fall när jag gick på Fridhems folkhögskola. Där det är en skola i Svalöv. Och där så var det, man får supa hur man vill där, var man vill och när man vill och... Fria tyglar. Fria tyglar hela tiden. Och då så var det då som en vanlig fest så kom vi på idén att vi skulle fira en kompis 16-årsfest, han var 20, 25. Vi chattade om att han fyllde EPA. Så satt vi och bombade oss in på Korridorer och vänterbord och drackmisk och drackvin och sånt. <laughs> mesk är väl det äckligaste? är det godaste. <laughs> det är så ja. ja det, det är fina fyllor <laughs> Men vilket fall som helst, det är inte själva festen som är grejen här. Så på natten så går man och lägger sig på någon soffa i någon korridor. Mm. Och vaknar klockan jag vet 9.10 på förmiddagen, missat första lektionen full. Så in i helvete fortfarande. Och jag vaknar av att en tjej skriker Det ligger en man på soffan! Hon tror att det var någon jävla främling. Så bara vänder jag och så Åh! Vem är du? Och så hon springer och hämtar sina kompisar och allting. Och jag får gå upp och gå till lektion och jag möter min lärare som jag ska ha i trappen ner till källaren i vår datorsal där. Hon han tittar på mig med den mest avskyvärda blick. Och säger, du stinker sprit ja lite kanske. <laughs> ja. Så ja, var, varför gör du det? Så jag ja men jag. jag festade väl lite kanske igår. <laughs> Jaha, ja. Och så han bara står och tittar på mig. men Och då, ja, han blockerar ju vägen ner till. Till källaren alltså. Så jag kan inte gå förbi dem in Och så bara känner jag. Känna en sån sjuk jävla känsla i magen. Jag var ju skitfull fortfarande. Ja. Och det liksom börjar bubbla till. Så. Så man, så först. känner man att det kommer upp i halsen. Åh oh, fan. Och. <laughs> <laughs> <laughs> rapar lite. Och han bara backar bak. så bara, bara tittar på mig. Och så rapar jag en till. Och känner hur. Liksom det börjar komma lite kräk i munnen. Så, då, då, jag börjar dregla lite så så, Och så får jag Vända tillbaka upp För trappan igen Och gå in och spy Och jag, jag låste ju inte den dörren heller Men det var ju ingen som kom in men, Tur var det, det. <laughs> Fyfan för för Så det liksom rann nästan ut Jo men jag stod och dreglade <laughs> för Fyfan för... Ögonkontakt såhär Fradgan ja, Såhär Fy fan vad bra. Jag kan ju dra min nu också. Ja, ja. Jag, jag ska inte vara långrandig. Nej. Eh, för det är ändå svårt med de här synkiga anekdoterna. Det har ju inte hänt så mycket synkigt som man kan komma på direkt, liksom. Så jag drar, jag drar en, det var gymnasiet under tvåan där. Det var en period där jag tränade väldigt mycket hela tiden. Alltså, alltså vi pratade fem gånger i veckan. Vilken form jag var, alltså. Ja. Eh, och tränande, då kommer ju det här, de här preparaten till. De här proteinpulverna och allt det där. Va? Ja, just det så jag, jag köpte ju någon sån här Way90 eller vad det hette som är typ 90 99% lean protein det pissar ut allt ändå liksom. det är bara en luren i. så satt jag och drack någon sån läste upp den med vatten lite gymmet vatten på gymmet så här. Så sköljde man sig i det, liksom. det. och det, det här medgav det var ju alltså, de absolut värsta fisarna Du kan tänka, ja. de här proteinfisarna artificiellt pulver liksom Alltså det var ju så jävla äckligt och det lukta. Och det värsta var någon gång när jag var på gymmet så var jag helt själv Det var kanske, jag vet, typ tio på kvällen liksom ja. Det var bara jag som körde bänkpress så här. Ja. Och då så när jag precis skulle trycka upp så kom det en liten En <skratt> <skratt> snabbis liksom ja. Och bara, det, luktar. det luktar ju så jävla äckligt där inne Det var som att jag var i en slags kantän, <skratt> En liten tank som var stankfis. Och sen så kommer det då in två killar glada i hågen, såhär, nu ska vi träna så. här. ställ de sig bredvid mig så obryd, obrydd liksom, eh, och sen helt plötsligt så börjar de reagera lite, de bara så såhär <skratt> bara så. ja, fortsätter med träningen jag känner att jag kan ju knappt, jag måste ju gå för det luktar så äckligt, Du vet man att det är en äcklig fisk så man inte kan sitta i dem själv, liksom och de bara så alltså, luktar det inte lite konstigt här <skratt> jag bara fortsätter träna liksom Ja, är, det, är det rören, frågade de så här. så alltså, det luktar lite mat Nästan, <laughs> säger någon Alltså det var så jävla virigt ja, Hur ja. Eh, de här proteinet Stank Fan, <laughs> <Ja>. Fan <verkligen. laughs> ja. Ja, det är ju riktigt välvärdigt. Ja det luktar verkligen skit Du då, Emil Ja jag har ju ändå här eh, Som jag har tänkt på lite nu Det, det är nya för ett par år sedan Så var jag i Malmö Och festade hos en kompis Jag eh, hade jag inte druckit alls mycket, hade druckit en och en halv öl eller något sånt. Så står jag ute på hans balkong och röker. Och mm. så känner du då att jag måste kräkas. Alltså bara random. Liksom. Bara från ingenstans. Ja. Så jag kräker ner för balkongen. Och så att jag röker spy i en eh, barnvagn bland annat. Ibland <laughs> <Du> landar <laughs> i en barnvagn. <laughs> Barnet i vagnen. Vad sa du? <laughs> barnet i vagnen. Nej, barnet var som väl inte i vagnen. Och så när jag spytt. Jag gick in på DAS också, kräkts lite till. Och sen att det här: Du känns ändå helt okej okay nu. Så att jag kan ju säkert. Jag provar att ta nöj till och se hur det känns. Liksom. Ja. Så jag gjorde det. Men när det är jättebra. Jag fortsätter kräkas. Och så här. Och då, mina kompisar, de skulle. Till en annan fest i stan. Jag i eh, ett annat område och jag kunde inte vara kvar i lägenheten i och med att de skulle sticka. Så jag var ju tvungen att försöka hitta eh, någonstans där jag kunde sova. Nej just det, först försökte jag ta mig till stationen. Centralstationen för sen se det gick några tåg till Eslöv. Sista tåget gick så vid vi tio så att det gick inga tåg till Eslöv så att jag satt fast på stationen. Och jag ringde till fassan, kollade mig jag till hans krona, han var inte hemma. Han var i Malmö också. Och så här, eh, Och jag kräktes liksom lite då och då under tiden som jag var på stationen. Liksom. Ja, <laughs> det så sånt. Ja skiteckligt. Och sen till slut så fick jag tag på, eh, vi kan säga att det är en vän bara. Fick jag tag på en vän som eh, jobbar natt på ett ställe. Och eh, så frågade, alltså schyssta, kan inte jag få lov att komma och eh, sova på ditt jobb liksom? Mm. Och han vill ju egentligen inte detta, men... Eh, så, jobbet har så, dig på jobbet liksom. Ja, men lite, och det är förbjudet. Hon. Ja, just det. Ändå. Men så, eh, till slut så gick han med på att, ja men kom hit då, så, men du får se till att gå upp eh, vid sex när första tåget går liksom. Så, ja, ja, självklart liksom. Så jag åkte bort till... Nej, jag gick bort till hans jobb över Stortorget, över Gustav Adolfs torg och det var ju firverkerier till höger och vänster överallt och där gick jag såhär och kräktes lite <laughs> ja, Fyfan, vilken äcklig nio. Ja, det var riktigt, riktigt äckligt och så till slut kom jag då fram till honom och han släppte in mig och jag fick sitta och sova i en stol på kontoret och kräktes emellanåt Vad var, var kontoret, klockan då? Liksom, så. Typ. Ja, halv ett när jag var Visst, där det? kanske Ehm... Ja. Uh, och sen fick jag då upp och åka hem till Eslöv med första tåget och sova hemma, några timmar. Ah, ja fy fan. Det minns jag. Ja, det var äckligt som fan det i det Då är det dags för eh, avsnittets matiga huvudämnen. Idag ska vi alltså prata om reklam. TV-serier. Ska du ja, göra en har... liten djupdykning? TV överhuvudtaget. Ja. Saker som visas på TV. Mm. Mm. Uh, jag tänkte att vi hade kunnat uh, inviga den här lilla stunden med att pitcha en reklamidé. Just det! det så att mm. allt som jag säger kanske. Uh, mm. Nu ska du göra reklam för uh, Volvo. Då ska aha. du alltså sälja in den idén till oss. aha har man ska inte göra det? Ska vi köra? <laughs> Okej, okay. direkt. V Emil, Emil kan börja tycker jag. Med pitchar du det eller är det någon Du ska pitcha nu det så. Alltså. Om vad då? Eh, Gravitetstest. <coughs> Gravitetstest? Ja. Låt oss säga att du har varit ute en lördag kväll. Du har fått i dig <laughs> ett par glas vin för mycket. Du har träffat en riktigt bra karl om ni har gått in på toaletten och haft snyggt snyggt sex. Vilket dåligt. <laughs> Tysk och pizza. Hur ska du få reda på om du är gravid eller inte? Eftersom att tagit upp en barn i mitten med en kondom. <laughs> Köp nya graviditetstester Det finns på apoteket eller att kondomen spricker. Det är väl bullarna väl använda en kondom så ja, spricker den. Ja, när man väl För som att man <laughs> Det gick ut 78. Jag använder den en, en, ändå. Det är jätte dåligt. Ja. Just det. Man man vill ändå ha sex med tjejen liksom. Ja ja. jag har kondom det är lugnt. Man blåser av dammet Och ja. plastförpackningen. Eller eller så här. Graviditetstest för killen som hatar att använda kondom Och ge till tjejerna alltså. ja, Vet du om det är dagen efterpiller? Är så, här har du ett graviditetssätt så du kan se Det är ditt beslut det är dåligt. Eller om man har sån här sån tagline vet, Man brukar ju fråga så ja, Hur vill du ha dina ägg? Så, så, så, så kan det Reklamsfäst att säga Valde du befruktade ägg? <laughs> <laughs> ja. Valde ja, du befruktade ägg? Det tycker jag gått att som en ny affärsidé det på dem. Mm. Helt klart. Ulle, pitcha. Vad ska man pitcha? Okej, okay, Ulle ska pitcha massagolja. Massagolja. Massagolja. Ja. ja. Oj oj oj. Du är på TV nu, Ulle. Ja, <laughs> du är på ja, TV. Du, ja, du är <laughs> <laughs> på TV. På med sälja smilet. <laughs> ja, <hör> har det ju. Ja, ja. Jag har det ju. Har ni redan fått anställning hos i alla fall. <laughs> jo ja, det är bra. Men, massageolja. Har du... Åh <gussClass> <hör> men fan, det här är ju alltså. <hör> Men... Ja. Det är ett svårt ämne också att pitcha, massageolja. Massageolja, Men, har du... Någonsin varit på eh, thai och bett om Happy Ending, men det skar. <skratt> <skratt> köp köp massakolja för riktigt Happy Ending. <skratt> so det, var ah, <skratt> det var bra. <skratt> det var så jävla kort och bra. <skratt> ja, bra. Perfekt. Ja, det är så det är klart ska Jakob ska få folk att titta på VM i schack. <laughs> Just det. Har det redan tråkigt? Det <laughs> var <laughs> bara på <slår> tvn. <laughs> <laughs> Självmordet är inte långt bort. Det var okej. Kort och koncist. Det var ju ingen pitch kanske. Nej. Um, vill du träna nya tekniker? Vill du se de olika sätten en kan dö på? <laughs> Nej, det är skitsvårt detta. Ja, men, och, så, och så ska man ha så spännande musik som alltid har i TV4-trailers. Ja, just det. Ja, men, och så ska man sitta se close-up på någon koncentrerad ryss. Sitter och så, tittar <laughs> på brädet. Och sen ska man skifta ja. till motståndaren. Mm. Men, var fan kommer de andra ifrån? checkenner <laughs> ja, ja. Det känns inte riktigt svackland ja. Och sen så schackland. ja ja ja ja ja så och, och sen så ja det är så, akkordet slås. ja just det. Och så ja ja ja ja så ja ja ja ja ja ja ja ja så ja ja Och ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ja. ja, ska vi komma på en till eller? Ja, mm. jag får oss också, bara. Uh, Okej, okay, du ska pitcha... Wafflesmet. Wafflesmet? Ja, du ska pitcha Wafflesmet. Hej där, hemmafru. <laughs> <laughs> Hej där! Med Klarusen säger du direkt. Han talar till henne. Sjukt personligt. personligt. <laughs> ja. Är du också fruktansvärt trött på att allt tid behöver gå och handla mjöl och smör? Äh, mjöl och mjölk och ägg och vatten när du ska göra dina våfflor? <hör> blir de aldrig sådana frasiga? Blir de aldrig, aldrig sådana frasiga som du tänker dig? Du har du fått lite smör. <hör> <hör> Gör det, kroppen bryter också. <hör> <hör> I nya waffelsmeten <hör> så finns det mycket smör. Mm, smör. Jag <hör> <hör> de där riktigt bra cigarrr. <hör> det är <så> erotiskt. Fållande <hör> <hör> till waffelsmeten, men alltså fint i den. Mm. <hör> <hör> Vad bra pizza. Ja, är fantastiskt, fantastisk att köpa en ny. <hör> jag jag den <hör> fixar det Emil. vill. Yeah. fixar det. Ja. Yeah. Ja, det kul! Vill ni göra vår sälj till oss eller? Ja, det kan vi göra. Ja, man kan väl försöka. Ja. Mm. Är det jag som ska vi pitcha nu då? Ja. Man mm. kan pitcha cigaretter. Ja, jag tänkte på cigaretter. Mm. Det, är, det är, är ganska bra. Cigaretter? Mm. Blents nya. Blents nya Ultramental. <laughs> ja, just det <laughs> den, ja. Har du fått strupcancer, och känner att de starka cigaretterna inte riktigt håller det för din hals? Köp då de här... Det är det. förbjudet. Okej, min tur då. Det var, jag tyckte ändå var du inte i halsen. Hjälper med tålen. Du ska, du ska pitcha Håkan Nessers 50-årig :e bok ja, Har du någonsin läst en bok På två år Den aldrig verkar ta slut Frukta inte I din bo närmsta bokaffär kan du finna Håkans Nessers Ljungfryguden Det handlar om en liten poliskommission I Istad som aldrig verkar, Det verkar aldrig hända någonting där Nej men nu kan Håkan med sig själv säga att det här är den mest rafflande detektivhistorien på länge. På väldigt länge. Mm, på väldigt länge. <laughs> jag har aldrig läst en nästa bok Inte jag heller. Nej. Fan vad jag är trött på svensk deckar -lektyr. Ja, jag, kan inte, jag har inte läst någon svensk deckar så jag kan inte med det. Nej, okej. Okay. Inte jag heller. <laughs> det är alltså bara jag som är bevandrad med typ två böcker. ja. Ja. ja. <laughs> Ja. Jo, men det, men det gör så jävligt mycket. Det är så jävla trött i våg alltså. Fy fan ja. vad trist det är. Och vi har alltid samma författare alltså. Ja, just det. är det är Jokernäs och Lise Marklin och Left och dem. Ja. Något som stör mig med de här däckar demonerna att de alltid ska utspela sig på nåt såhär jävla, antingen är det typ den kallaste vintern på 50 år eller den varmaste somran, sommaren på 50 år, det ska ja, alltid det. vara lite så Det är liksom den här polisofficeren har liksom svettlökar och, eller ja, så, det är det. Så här, jättekallt och det ligger något fruset lik i sjön det är, <coughs> alltså, det är ja, Alltid ja, så, så. Ja, ja, ja. Nej. Det, jag, jag tänkte att jag hade kunnat spinna vidare lite på den här reklampitchen mm. och istället vända på steken och så fråga Ulle mm. om du har fått välja vilken produkt som heter, du är en reklamfilm alltså är jag en du är i, alltså huvudskådespelare i en reklamfilm mm. Mm. och du får välja vilken produkt du vill ja. att eh, fronta, liksom. Ja. Vilken produkt hade du valt då? Så fan jag vet inte, alltså där är ju, alltså, jag... Den där gillette -mannen som rakar sig, ja. eller vill vara... <laughs> här, vilken produkt hade du valt? L'Oreal. L'Oreal? <laughs> ja, någon sån här <laughs> ja. Nej, alltså jag vet fan inte. Jo men alltså Gillette är ju bra, alltså. Den var fräsch, ja, verkligen. Det är riktigt kul man, man är helt slät mm. om, man, om man är med en eh, Gillette-reklam. Ja, det var det. Var. Ja. Du är Emil? Rydbergs potatissallad. <laughs> Det är, det är bara tyskrikt när du sitter och äter i ett kök, släver i dig. Direkt på paketet och så. Nå, nå, nå, nå, nå, nå, pappa, Pappa nå, nå, nå, nå, mat? nå, ja, vad, ja. vad har du valt? nå, nå, du valt? Jag vet inte nå, någon bilreklam. Jag har inget körkort. <laughs> Sitter nog jävla Mercedes och bara ja. kör sönder den. Liksom. Det är ju kult vad Ja, det var ganska fräckt. Ja. Ja. Fast ingen i produktionslaget vet du, om att jag inte kan köra. <laughs> <laughs> alltså, jag tar den rollen då. Ja, ja. Skitur ska... så här. Prototypbil. Så heter one of a kind. <laughs> Prototyp, ja. Har ni tänkt på det förresten? I ett här eh, typ Findus reklam och sånt. Ja. Då är alltid någon jävla så här masterchef mm. som ja. lagar deras mat, mm. kastar kniven i luften och så svänger runt med. Mm. Vi ser det så. Ja. Vår bror jobbar till. så jag tror inte funka det funkar så där. Nej, jag. hade jobbat. Det är inte så mycket gjort om man ska kasta med knivar eller Nej. prata och sånt. Ja, så slänger jag in den här. Ja, <laughs> Dålig arbetsmiljö, jag så mm. knivar så. Men jag undrar jag hur pass bra de här kockarna som liksom kommer på maten är. Så det är inte så inte. Det ändå ganska bra om de skulle lyckas få att smaka som det <laughs> Eller? Ja. äter nu mycket, mycket mat. Nej, vi har ingen mat alls. alls. Nej, då fann inte vi heller. Det. Är... Nej, så det är. Ett äter... och aldrig. Mikromat? Det är fan alltid så. Varje gång jag ser en mikro så vet jag knappt hur man opererar den. Liksom. Nej, nej. Ska plasten så... av, eller ska det mm. eller? Det fanns svårt. Ja, det är det. Om man inte har en. Det är otroligt eh, komplicerade grejer. där. Vi lever ju fortfarande på 60-talet, mm. <laughs> kan man tro. Mikro, vad är det? Smartphone? Va? Platt tv? <laughs> <laughs> vad är det godaste mikromaten ni ätit, då? Rydberg. potatissallad <laughs> Rydberg. Rydbergs potatissallad Rydbergs det <Sikra> <laughs> Emil är så jävla glad att han har fått den reklamen <laughs> han, han, han är inte gatan med i tv han är, han, är, han är glad att han får äta den <laughs> Man kan ju göra allt med Rydbergs potatissallad <laughs> <laughs> ja, vad har du på reklam, Emil? Vad jag har för bra reklamfilmer och dåliga reklamfilmer Ja, det kan, vi, det kan vi köra Bra reklam, dålig reklam ja. ja Alltså jag har ju tagit ett par stycken här eh, En billboard Greetings from Size Arizona Land of News.com. Vad, vänta, vad är sized alltså... Det är en stad i Arizona Aha, okej, okay, ja. okej okay, ja. Och så är det olika punkter Rock, gem och mineral shows RV, auto och sports shows Free mountain ranges Ja, också, så är det så här, Ett par punkter till Free visitor information Alltså det är fullpackat och så är det dessutom en kamel På billboarden det är sk Skitkonsten är klart Alltså vadå, ska man stanna till med bilen och, och läsa då Den här jävla billboarden Vad är meningen? Ja just det så det var ju en dålig reklam jag med mm. uh, den andra en, en radioreklam, där det är en, en låt som heter Bust a Nut, uh, där frängen går i alla fall, bust a, nut, bust a Nut, grab a bag of corn nuts, and bust a nuts. they're likely toasted and hard as well, enjoy yourself, we won't tell och så säger de i början av reklamen också att ni ska inte associera det här med någonting annat än vår produkt, Bastenöt. Så som är det sorts snacks det är någon sorts snacks liksom och det tredje var någon, någon eh, reklamfilm från USA jag hittade som hette eh, Hedan som är någon sån här eh, smärtlindrande som man ska på något sätt det funkar som serat fast på pannan så skulle det vimra smärta och så säger de så här: varannan mening head on, alltså som man hör att det är samma ljudslinga som de bara lopar hela tiden skitstör reklam, men det var de tre jag hade hittat det är svårt ja. det med dåliga reklamer eller hur? Ja, ja. men jag såg typ så här en reklambild som hade blivit klassad som typ den sämsta reklambilden, eller vad ska man säga den där var har varit mest Okay. Förstår du vad jag menar, alltså, ja, den har ja, varit med i ett uppseende Och det, det var det något, eh, jag ska kolla vad det står här La Redoute Något franskt, eh, eller spanskt, något sånt uh -huh. företag Och det är alltså en bild där det är fyra glada barn som bär deras kläder liksom, på någon sån här ö i Thailand Och sen i vattenbrynet bakom dem så står det en naken man <laughs> På riktigt alltså, ja. helt naken och ser massa barn då som springer framför honom i fonten. Det är så jävla ja. sjukt att den också blev published. Ja ja ja, ja. <laughs> ingen som tänkte på det att det var en naken man. Nej, precis. sen den andra Det är det med att de är jävligt så här man kan ju fråga sig varför de fick visas. Det var pre på alltså Kanada, Det var det typ såna tänkte motsvarigheten till alltså försäkringsbolag mm. liksom. Och det är det till exempel de har gjort en serie mm. olika reklamfilmer där då det är till det en person på en arbetsplats Som, gorilla, som det går illa för Och råkar ut för en olika mm. Det är till exempel då någon, i något kök någonstans ser är det någon slags suchef. chef man ska ta en eh, kastrull ja. Med böljande olja Och sen ja. trillar hon och får all olja ja. över ansiktet aj, ja. aj. Och det är, så, det är så jävla brutalt också Så ser man ett jättesnabbt klipp När hon ligger helt sönderfrätt ja. i ansiktet Och skriker Sen är det en annan bild där det är någon tjej som står på någon, i någon butik På någon slags eh, stege Och ramlar ner på en, en glasmonter. Ja. Och få glasskär i hela kroppen. Alltså det är ja. riktigt äckliga reklam också. Det är ja. så, jag tittar det var väl fyra fem stycken jag såg igår. Jag var så jag vill inte se nästa liksom. var de var äckliga, faktiskt. Ja. Det är riktigt det var Har du någon dålig reklam annars? Jag jag kollar hela inte så mycket TV själv men, och jag har valt alltså före vi specifika företagsreklam. Inte en reklam Okej okay, ja, mm. det var. Och de dåliga det är då Alltså Siba-reklamerna, sure eller har du sett dem? Siba, är inte det någon sån här glättig jävla säljare som står där? chefen, det är den för Siba. Okej. Okay. Det är han, det är och skriker och håller på. Ja. Skitsta reklamer. En annan, no, det är alltså alla former av hudkrämsreklamer. Alltså de har varit liadana i tio år. Man blir ju ja, år för inget. Fan vad tråkiga det är med så här. Pistradja. Det är ju så riktig glädjedöd av reklam. Ja fan det är det. Ja, alltså, alltså, ja. Men och den sista. alltså Jag vet inte om det kan räknas som. Det är ju reklam. Men det är ju samtidigt som alltså, tv-shop. Ja, ja fan vad det är. Så sådant. Ja. Alltså det är. Sen när man är och ligger och kollar om man orkar inte byta kanal. Men jag tittar på dig, 20 minuter bara. Ja, det är så tråkigt alltså. Och så är det alltid den här jävla, den här jävla eh, rösten, så här. se här, så so fort det strimlar. <laughs> alltså, så här, köper ni den ny så får ni den här massagestaven på köp. Ah, men, typ, så här, men vänta! Men vänta, det är ju inte allt <laughs> Det, jag minns också att du när du var sjuk och var liten Då var det det enda som var på tv Då satt man mm. kanske en hel förmiddag <laughs> En annan sak jag tänkte på tv-komp Ja det är så tradigt En annan sak jag tänkte på också, Har du tänkt på att i de här yoghurtreklamerna Typ Actimel och sånt mm. Det är alltid kvinnor som dricker dem Jag tror inte att ja, det är det, ja. jag tror inte de tänker på att det är män som dricker yoghurt Utan det är så här kvinnosak ja. Att kvinnor. dricka ja. Och jag ser man någon kvinnomage som är jättesmal här, att den, den ska förbättra din ämnesomsättning ja, eller något sånt att ja, den är skonsam det. eller vad fan det nu. Men behöver inte bli smalare. <laughs> mm. har vi några bra reklamfilmer då som vi tycker är riktigt bra. Jag tyckte det fanns en som gick. Jag vet inte när sen. jag tror den också blev så här förbjuden. Mm. Och då är det alltså en man som går i typ hemköp eller ICA eller något sånt. Lite trött. Han går med kundvagnen, plockar i varor och så är det ett barn som bara skriker i bakgrunden. Ja, men... Ah, jag ligger, ligger, bara, på jag ligger på golvet och sparkar. Och, och. Mm. och han bara så. Åh, så här. Och sen så kommer loggan. Och det är det för kondomer. <laughs> det för. Just det, så jävla bra reklam. Mm. Den var är ju rolig. Ja, den är bra. Den är bra, ja. Och sen finns det en annan reklam För något resebolag också. Där eh, de, de spelar någon slags squash. Den är också förbjuden, tror jag. Eller uh -huh. det är jävligt uppseendeväxt i alla fall uh -huh. spelar squash i någon sån här squashrum Och så stannar de då till och han bara Hör du? Jag har beställt en resa till Filippinerna Och den andra bara Vad har du? Det, men det kan inte kosta så mycket Jag bara ett och två Säger den andra killen då Och då så kräks <laughs> Den andra killen Alltså i ans över ansiktet på Killen som då sa att det kostar ett och två Och han, det är jävligt äckligt också Det kom från ingenstans Han bara sa <laughs> Då <laughs> är ju kladdig och så slutar reklamen. <laughs> det är så jävla konstig reklam. Va fan, va konstigt? det. Är bra. Ja, det är skitbra Man får ju både framsittande så här, man, man, man, man tar ju plats i tv-ytan. Man ja. kommer ju ihåg reklamen. Och så ja, ja. får man ut ett skratt på grund av att det är oförutsägbart ja. också. Ja, visst. Vad är. har ni för bra reklamer? Har du någon bra? Ne? Jag har bara en bra. Ja, ja. det bra. Och det är också bara för ett företag som jag gör själv söker på, TV, och det är Inkas Ika, mm. ja. De är roliga. Alla de är jävla de bra. Smyr. Det är ju som sketches. Ja, jag tycker också om ja. är bra. Och det är ja, men det är bra humor också ibland. Så det, alltså det är lite stötten ibland, men det är bara baltat att de tar med det i mm. TV. Ja, jag tror också det. Alltså, ja. Men de Och, har ju varit igång så jävla länge också. Ja, Eller har de inte? Och det, det är fett också för att på det att de är karaktär. Liksom. Mm. Alltså det är, det är inte bara prototyper, precis, precis. Liksom, utan det är ju verkligen människor som skulle kunna finnas på riktigt. Liksom. Mm. Ja. Han som spelar Stig, vad han nu heter, Utnärfönheten. Ja Stig, den gamla ja. buttergubben. Han ja. har ju dess rekordning i, I medverket Flöst Reklamfilmer. Är det sant? Jaså, det är kul. han är på något sånt andra avenyn också? Den här svenska såpan? Det vet jag ja, inte. han var. Jo, men han var med i några serier. Någon sån här, mm. eller och sjölävärn. Mm. Alltså den typen. Av... Han var ju med i Nationalteatern ett tag Precis på 70-talet. Mm. Ja. Nej. Jo, han var med i en med Nej, det var han jo, inte. Ja. va? Ja, ja. Han är gammal Psst. proggare. Är det sant? Ja. Ja. Musssons heter ja. han. Musssons? Vad det? Ja. Var han med i Nationalt, Alltså, ja. kolla kolla att. Ja dom, ja. ja. Oj. Kult va? Nej, det var jävligt häftigt. Mm. Han var, han var sjuk, det jag var inte beredd på. Det. Han är en riktig idol har. <laughs> jag har ju ett, ett par stycken skitbra reklamfilmer som ja. tycker jag är riktigt bra. dem. Dels är det en som är en sån riktig Youtube-succé. Den här Allspice, uh, Spice, han som mm. är ja. på en båt och på en häst och så här. Uh, no, look at me! Uh, yeah. Look at you uh, look at your man, look at me. Alltså, den, yeah. den är riktigt, riktigt bra tycker ja, jag. Ja, den är skitbra. För att det händer så jävla mycket ja. grejer på en och samma gång. Och han är så härligt självgod också. Han ja. ja. Men han har, ju, okay, nej, alltså, han har ju all anledning att vara det också. Ja, han, han ser ju skit. Ja, ja, ja, ja. För det är skit, Hunky Man, liksom, som jämför som får kvinnor jämföra honom med sina män. Liksom. Ja. <laughs> jag tycker det är skitbra, skitbra upplägg på reklam. Ja, det är det. Sen har jag då en som gick på 90-talet för OLV, mm. eh, som handlar om det är på en polisstation. Så är det, är det två kollegor då, en som är skitsur och en som är lite gladare liksom. Och så vill han som är lite gladare, han vill pigga upp eh, han som är sur. Så säger han så här att eh, det blir världens hula blue ikväll då. och så går de ut och så visar han att jag har lite öl här liksom. Och han så här nej jag vill inte ha några öl liksom. Så säger polaren, jag en surprise till dig. Säger han sen polisen och så sparkar han upp en låda som är full med chipspåsar. Och då säger då den andra, du är en riktig kompis. Och sen går de iväg så här arm i arm. Liksom. Är riktig vän. Ja. Sen, sen två stycken som inte är riktigt reklamfilmer utan som är, som är gjorda i tv-serier. Alltså som är så här, spoofs på reklamfilmen? Precis, alltså. okay. precis. Mm. Eh, dels så är det ju då reklamfilmen för Kitten Mittens. Ja, den är helt fantastisk. Det är så det jävla det. bra. Det är ju It's Always Selling Philadelphia ja, ja. som är ja. en, en amerikansk mm. humorserie. Så är där då eh, en av karaktärerna, han har kommit på en uppfinning som är som sockar för katter. Ja. Så att de inte ska föra så mycket oväsen. Svimmar och roligt. Det, det, det roligaste är också. Han, är så, han pitchar idén den och säger så. Does your cat make, make noise all the time? <laughs> ja. Och så han lägger på sig den här krachljud i bakgrunden ja. när kattan går. Och så, äh, det är riktigt, riktigt Det är som liksom de tystaste djuren i hela världen. ja, katter, ja. ja. ja. Så han har uppfunnit de här sockarna. Och ska försöka sälja in det här. Ja. Och sen den sista, det är en reklam från Futurama som är innan ett avsnitt. Uh, och det är en, en reklam för uh, tänder. Tänder? Ja, Thomson's Teeth. Mm. Så, <coughs> så är det en man som har en skål med tänder och en sked. Och så säger de, Thomson's Teeth, the only teeth strong enough to eat other teeth. Och så tar han en sked tänder och äter. <coughs> så konstigt om man nu skulle behöva äta tänder. Ja, då ska vi gå vidare här och prata om TV-serier istället. TV-serier som går på TV eller mm. har gått på TV mm. eller mm. kanske eventuellt kommer att gå på TV. Ja. <laughs> Vem vet. Vem vet? Har ni någon bra TV-serie som ni vill se? Som TV-serie. Mm. En idé som man vill se, som TV-serie. Jamen här. Ja, vad skulle vara en drömserie liksom. Tänker jag. Oj oj oj. Ja, det då... är det är svårt, ja yeah. Jag är själv så här skräckfanatiker yeah. Jag älskar skräckfilmer och det finns ju sjukt få bra skräck tv-serier yeah, faktiskt det är sant. Det är sant. Så det här har varit kul att få någon liksom långsäsongare med det Problemet med just skräckelementet är att de måste göra någonting som håller igång länge i en skräckfilm så har du ett problem i som en, en halvtimme. Lö ja, som löser sig rätt fort ja. Ja, Men det. sen är ju skräck alltså skräckgenren är skitbra TV är tv-serien ett skitbart format för den typen av tv-serie egentligen? Tycker jag för mig... alltså, en skräckfilm bygger ju helt och hållet på karaktärer. Ja. Det är det det bygger på att är den här tjejen rädd i gränden? Och du bryr dig om henne så blir du också rädd. Ja, just det. Är det någon liten blond bryd som, som är dum nog att gå ner i källan? Då bryr du dig inte om henne. alls. Nej, så det, det hade jag velat ta med. Om. Men alltså det finns ju i för sig alltså som jag har här på min lista över bra tv-serier mm. som är en av mina favorit-tv-serier det är Arkiv X. Mm. Och där så finns det ju skräckavskap. Skräck skräck liksom. Det håller jag med om faktiskt. Alltså, mm. Så att det, är ju, det är ju drama, science fiction och skräck Yet, no liksom. mm. Så där har vi en långkörare som ändå behandlar skräcken på ett ganska bra sätt ja. liksom. det, jag, jag är med på det och jag, jag önskar att jag såg det när jag var eh, i den här åldern ja. När det kom, för jag tycker att det har inte liksom, åldrats speciellt bra X-Files ja, jag, jag, jag köpte de tre första säsongerna ja. för jag tänkte nu jävla ska jag sätta mig in i det här ja. eh, Och jag, jag vet inte, jag tyckte att både, alltså, effekterna var inte så roliga Och sen har jag på svårt för tv-serier som har ett fall per avsnitt Även om det är en liksom överliggande story arc Så har ja. jag, svår, jag tycker om att det är liksom ett story arc För hela tv-serien och inte massa upphackade ja, men en säsong av x Är väl 24 avsnitt cirka Ja ungefär. Och då är det kanske fyra av dem Som är en story arc Resten är alltså instickare Som ja, handlar om lite random just, saker just det, det kan vara ja. allt ifrån äh, aliens till spöken Till, äh, till såhär, lysande gummi typ. ja, <laughs> ja, vet, precis, <laughs> Det är ja, jävligt ja, brett precis. spektra Ja, ja och därför tycker jag att det är jobbigt att säga igenom. Alltså det tycker jag ändå att. Eh, jag tycker att det är det perfekta upplägget för en tv-serie. För att man, man måste inte följa det. Nej. Till punkt och pricka. Utan man kan kolla lite avsnitt hur man vill. Eh, och det är i så fall det här den överliggande storylinen som handlar om, om konspirationsteorier om utomjordingar. ja. Det är ju bra om man följer liksom, så att man fattar hela tiden vad som händer, men de här små avsnitten kan man se hur man vill liksom, och jag tycker ändå att de här små, eh, enskilda avsnitten är, är jävligt bra, ja. eh, dels för att man, för att, dels så blir det karaktär till, alltså, Mulder ja, precis ja, ja precis, man har känna dem detta, och Skinner, mm. Mm. Skinner, ja mm. Ja, men åter till frågan, vad skulle ni vilja se för typ av tv serie om ni har fått välja själv, är det någon komedi eller vad är det, vad är det för typ av? Asså alltså, jag vet inte, jag skulle vilja se, ja men det skulle jag vilja se, i så fall är mer mer svenska humorserier, för att det finns mm. nästan inga aktuella idag liksom. mm. Inga bra? Inga bra? Nej Bara sådana här tre trappor med Robert Gustafsson Ja, sådana. alltså Robert Gustafsson är så trött på Ja, för fan vad han har blivit uttjatad alltså ja. Ja. ja så det är väl det i så fall svensk humor behöver vi med. av mm. för att svenskar är väldigt duktiga på humor när man väl anstränger sig mm. ja, det är det vi men sen så finns det ju de som anstränger sig halvdant och då blir det ju halvdant liksom. ja, ja. jag hörde ju visserligen att den här med Gardell och Reborg som regisserade av Schiffert. Allt faller. Vi... Allt faller. Jag det har faktiskt sett sju avsnitt ja. av den tv-serien. Och det är väl typ humor och drama. Det Vad är det för någon, är det är det någon är slags lågmäld eh, tv-serie med mörk lite mörkt drama där typ tårarna ligger nära till skrattet. Det är den här, mm. eh, de spelar så fiktiva karaktärer av sig själva. De heter fortfarande Jonas och Johan och ja. jobbar i tv4 mm. och bla bla bla bla. Men så är det lite typ eh, ja, det ganska lågmäld och lite grå, gråskaligt. Liksom. Mm. Jag tycker det är bra, men problemet är att den här amerikanska tv Louis, Louie, har ni sett den? Nej. Nej. Av Louis C.K., Nej. den här stand up ja, men han har gjort en serie som heter Louis, Och jag tycker att allt faller har nästan plagerat eh, hela konceptet. Det börjar med att Rebo kör lite stand-up, som i Louis, och sen kommer det något vardagsproblem som är lite jobbigt. Någon situationshumor, eh, liksom. Men det är det typ som Sinefield också ja fast med mer allvarlig stråk ja, okay, mm. okay. till exempel för att dra ett skämt som kommer då då sitter Jonas Reboy, mm. Johan Redboi och eh, med sin syster framför sin eller bakom sin avlidna far som ligger på något slags britt seltlikblek ja, så här ja. och så säger Johan Reboy, nu ska jag sätta på en liten låt här sätta den han på mobilen välja en låt lägger den på pappans mage och så spelar han upp låten Sen halvvägs in så hör man dring från ett sms så är David Bata som skriver så här vad är ditt skype-namn? Så tar jag en och, oh, fan! sätter på låten igen, lägger det tillbaka den på magen, så kommer ett nytt sms. Mitt namn är Lustig Curry. Det är det bättre skämt. Än, liksom. Så det är lite så ganska hårt, men det funkar liksom. Så, men kolla in den, jag kan ändå rekommendera den. Den är ser värd. För den har hört ska vara väldigt bra. Och att den är både rolig och ändå dramatisk. Ja, det tycker jag. Just det. Du då? En... Nu med svenska humor, ja. så varant tv Varan-tv, ja. Mm. Vill du se det igen? Ja, alltså det, här, ja, vi pratar om att se det igen. Ja, jag att det. Se, du, du hade velat se, liksom. Vad är det, om du får efterfråga något. Det är vi är inne på fortfarande. Ja, det, det vet jag inte. Alltså, jag gillar ju Mystik och sånt. Mm. Tillbaka typ Vicks, mm. Pigs och Lost och sånt. Ja. Fast det har man ju redan sett. Men Ja, det är väl typ det enda jag gillar att kolla på i serivägg. Ja. Det är det enda som kan hålla sig i längden, tror jag. Mm. Jo, men du håller med. Mm. Olle, du halkar in på varann-tv. Ja. Bra, snyggt. Då halkar vi in... Nej, och vilken segway, ja, alltså. det var bra. Segway. <laughs> <laughs> bra ordal. Proportionellt vet Ja, de oh. de bra svensk humor också. Ja, en, men, precis. Det oh. den bästa humorgruppen. Mm. Ja, det Det är det, det är det. det, det, är det. det. Och för dem som inte vet eh, vad Vuran-TV är så är det sju stycken killar från Lund som eh, var 2025 mm. i början av 90-talet och gjorde då två säsonger av eh, en sketchbaserad serie som heter Vuran-TV där det finns eh, hur som helst, vet ni inte vad det är så YouTubare. Ja det är faktiskt helt roligt Ja de har sjukt mycket mm. ganska konstig humor men det, det är bra Mm, mm men så, så bra TV-serier om ni måste säga typ tre är tre bästa serier jag tycker vi kan göra så här, ni era er tre bästa nu mm. och sen den som på första platsen mm. kan ni berätta lite om mm. det låter väl bra det låter skit mm. så ja Ulle du kan börja ja, sen... mina mina tre nu på tredje plats är du varontene varontene på andra plats Arkivex mm. och på första plats är du Lost Lost mm. Det vill jag gärna höra mer om. Du har inte kollat klost? Jo, det har jag. Men jag har sett den första säsongen. Mm. Och sen har jag hört att den, den gled ner för något jävla, något jävla stup. Nej, alltså många säger det, men det handlar bara om att... Alltså då, de som inte fastnar för serien... Alltså det är bara för att... Alltså det är, det är mycket, väldigt mycket tänka själv-serier. Mm. Mycket... Nej. Man får ta ihop trådarna själv. Ja, inte. precis. Och det, alltså det är många, många frågor mm. och få svar i, börja, i börja de tre första säsongerna och mm. fjärde kampen. Det är inte förrän de sista säsongerna som bitarna börjar falla på plats så att säga. Mm. Så att det är nog därför folk inte fastnar för serien. Mm. Men jag fastnar för dem just för att det är, alltså det är mycket tänkare, mm. mycket, mycket bra karaktärer. Dels och det är så att det var ett helt nytt sätt att göra en serie på. Mm, det var det. Flygkraft och sen tillbakablickar. Ja, men det, det var det jag tänkte att glida in på där. Och att karaktärerna har verkligen lyckats bygga upp i och med att varje avsnitt i första säsongen behandlar en av personerna i gruppen mm. och tittar tillbaka samtidigt som den följer den parallella storyarken. Ja, ja, precis. Och det är ju sjukt snyggt berättat. Ja, det är det. Det är väldigt bra berättat. Det. det är det. Men din första plats där var Varan-tv. Nej, Lost. Var det nummer ett? Lost, lost ett. Är favorit. Det är min favorit Jakob Jag Jag har inte varit så duktig som nu Skrivit upp typ en lista Nej. Men alltså om vi pratar lite dramaserier Vilket jag anser att vi gör Så är det de klassiska Jag tycker att The Wire och Six Feet Under Six Feet Under är nog den tv serien som, som jag har blivit mest berörd av The Wire är nog den jag tycker har haft högst kvalitet rent igenom. Liksom. Just det, jag har sett ett avsnitt av det Wire och jag vill gärna se mer för att det verkar jävligt intressant. Mm. Mm. Men den jag, jag tyckte det hade varit lite roligt att ta upp en aktuell serie som pågår just nu och inte bara prata i det förgångna så att säga. Och den jag tycker har varit bäst på flera år just nu är nog Boardwalk Empire. Mm. Har ni sett något av den? Vi har första säsongen hemma. Ja. Men jag hade börjat kolla, jag har sett första avsnittet där. Mm. Ja, den är också verkligen, alltså produktionsvärdena är verkligen skyhöga. Ja. Skådespeleriet är fantastiskt. Eh, och eh, jag vet inte berättatempot är bara så här mysigt och välberättat. Liksom. Ja, du sitter och tittar och alltså, dialogen bara flyter på helt fantastiskt. Liksom. Ja, just det. Eh, det finns en teknik där som är så följsam att se. Och eh, rafflande men mm, Det är också en typ, den typen av scen som växer på en. Liksom. Ja. Det, det är inte så att man fastnar direkt. Utan det tar ett tag. Och sen hela miljön. I och med att produktionsvärdena är så höga. Jag tror det är den mest bekostade serien. Någonting från HBO. Som är liksom ett av största, en av de största mm. kanalerna vi har idag. Ja. Eh, så är det ju verkligen som att det tas tillbaka till eh, tidigt 1900-tal. de här. Man kostymerna. Och de har ju byggt mm. upp en hel stad. Ett Atlantic City då. Mm. Där de går i och poserar. Och det bidrar ju såklart själv. Jättemycket ja, Jag menar när jag såg på Rock Empire, då levde jag i 1930 liksom. Jag gick och köpte så här fina skor och var sugen på att köpa <laughs> cigarettet ja, ja, ja. Det är verkligen det här, man vill dricka lite whisky och röka inomhus. Alltså ja, det är verkligen det. Den, den bidrar. Ja, den är fantastiskt berättad tycker jag. Gott. Trevligt. Dina, då Emil. Mina? Mm? Ja, då har jag på tredje plats, och då har jag fastnat för ny. Mm. Uh, ordentligt och det är ett i i Philadelphia. Ja det är Jättebra är det. Jättebra humorserie uh, Jävligt rå mm. uh, Så att om man uh, är, inte kommer att titta på folk som gör varandra illa så ska man inte se den Men uh, det är mycket skadeglädje och så här i den det, det är bra. Mm. Uh, Six Feet Under har jag som andra plats. Och på första plats så har jag faktiskt Arkiv X för att jag vet inte den känns uh, som du sa att den har åldrats dåligt Jag ser mm. rakt emot att den säger att det känns ganska tidlöst ja. Alla de här enskilda avsnitten känns jävligt goa Sen finns det ju dåliga också, men så är det alltid ja. Om man ska göra nio säsonger med 24 avsnitt per säsong Så blir det alltid några ja. botterna mm, ja. ja. uh, Lite sämsta tv-serier TV kanske Så här vad, vad ni tycker är de absolut sämsta <laughs> så Ullare är det jävligt dåligt ullare? Jag har fan aldrig sett det, men det Jag har sett något avsnitt Kanske två på sin höjd, alltså det är, alltså det handlar om människor som går runt och handlar på ullare, får man se vad de handlar. <laughs> alltså, vem fan kommer på den jävla idén? Men sen ska man följa när i personalen också. Ja just också. det, någon ja. som är lite efter, får man följa som en skjutpokus <laughs> efter första säsongen. Nej ja, är ja, ja, ja. fan vad äckligt. Jo ja. ja, men alltså det är fruktansvärt fruktansvärd ja, men det som jag brukar säga kolla på folk, jag vill kolla på folk när de handlar, kan väl lia när jag på Coop? Gary ja, Springer. Det är en Springer. Jag vet inte om det är, är skådisar De har ja. mm. som då liksom, Alltså det är stagehatt Alltid Ofta så är det någon kille Som har varit otrolig mot sin tjej Så är det då kille och de tjejerna ja. Och det är där till catfight Publiken skriker och klappar och <laughs> Så de dricker av varandra så Som vi författar alltså. <laughs> Men det ska väl vara skjut osmakligt också Kan det inte vara typ här? En, en, en svart dvärg och en klukkluks typ. Jo, jo. Alltså, där men där alltså, det är De verkligen men... drar etniciteter och sånt till sin ja. spets. Så gör ja, det är ju ofta. Dvärgar med, dvär med så <laughs> ja, Jag tror jag har sett något klipp av det. Ja. Det verkar ju ut sjukt. Typ. Ja, det är en fruktansvärt särger. han är ju äcklig. Han, Jerry Springer. Jerry Springer. Ja. Alltså han är ju en äcklig människa. Är han det? Ja. Både han... du har, ja. har en kvar? Ja. Och mm. det är ju Biggest Loser. Och liknande program. Vikt. Sådana som ja, går så weight i loss. Viktiga. Ja. Det, alltså det är det sjukaste programmet. Alltså folk som är som desperata på att få hamna på tv så att de kommer med något jävla träningsprogram. Varför inte bara gå in i det programmet och skaffa en personlig tränare? Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> faktiskt. är så Istället så ska man få folk kamratid och bli B-kända. De blir fanbi b Ja även verkligen ja. du då Emil, vad har du för eh... strålande skitdåliga serier <laughs> det. Med ja. eh, ett program som jag, Olle och Jakob pratade om innan är ju Glamour <laughs> glamour mm, eh, som eh, jag vet inte, jag har aldrig funnit det särskilt intressant att titta på så vi, vi kollade lite det har gjorts över 2700 avsnitt <laughs> 2700 Avsett av den här jävla skiten. Glamour, alltså fattar alltså. ni hur mycket det är? Det det är ja, men mycket. Kan vi stanna lite här? Tänk hur mycket 2700 700 avsnitt det är. Och hur mycket pengar man har lagt ner. Mm. Ja. Tid då! Och, tid. <laughs> och vi kollade på IMDB och du har bara fått 3,2 i betyg. Och det är <laughs> dessutom Jag tycker du inte att det är bra. <laughs> nej, nej, nej. Nej. Och det som en kompis till mig säger allt över 5 går hem. <laughs> nu är det ju inte över 5, nu är det under 5 ja, ja. men låt, äh, säg så här: en serie som man tycker har i, i periferin allt för länge typ, ja men CSI mm. ja, det känns ju ja. som att det har hållit på i alltid. Mm. det har jag kanske hållit på i 30 jag tror den är inne på sin 14 säsong nu oh, no. Ja, det är mycket glamour är inne på, <laughs> jag vet inte hundrafettionde <laughs> <laughs> ja men typ, ja, fy fan men då kan jag ju dra till min nästa dåliga serie. Ja. Två och en halv män. Ah. Mm. Alltså. Jag fattar inte liksom. De har ju också gjort säkert tio säsonger nu. Mm. Den som var en halv man innan är en, är en vanlig man nu. Men ändå heter de fortfarande två och en halv. Han räknas inte som en man än, tydligen. Mm. Alltså. Och det känns som att. Varenda jävla avsnitt är upplagt på precis samma sätt mm. Där är en kul cool kille som får ligga Och en kille som är kär i sitt ex som inte får ligga Alltså så här. Ja. Och där vet man vad som händer ja. I en, alla säsonger Min sista jag då här eh, eh, hehehe, Men den är lite mysig Men den är fortfarande kass Sevent heaven Ja den är så mysdålig Ja men så här, alltså för att det är så här handlar om en mormonfamilj eller vad de nu är, de har hur många ungar som helst i <laughs> alla man har inte koll på hälften av dem. Och den här, alltså, varenda avsnitt här också känns lite likadant, att pappan eh, ska lösa ett problem, mm. men så klarar han inte det riktigt eh, förrän i slutet av avsnittet, men när han väl klarar det så är han en jättebra pappa. Liksom. Ja. Och såhär, och, och, och följande serie där folk största problem är att de inte kan lösa andras problem, tycker inte jag är särskilt intressant. Alltså. Nej. Du Jakob, vilka är dina tre sämsta serier? Jag har inte riktigt skrivit, jag, jag tänkte ta upp det alls faktiskt. För jag har okay. nog inga. Mm -hmm. Okej, okay. du, du tänker bara hålla med mig Olle. Nej men jag, jag tänkte dra en liten eh, tes. Ja? Eller, som jag upplever tv serier ifråga för det är så jävla svårt att säga eh, att en tv-serie är bra eller dålig. Eller hur? Så att, om du tar Breaking Bad, om du sett det. Som ett lysande exempel. då börjar, in, alltså Handlingen, grundpremissen i den är att det är en kemilärare som gröver att bli en, och en meth Alltså en knarkförsäljare. Och det är ju det som framläggs i första avsnittet. Sen håller det på i fem säsonger och bara växer sig bättre och bättre. Jag menar, om du ska berätta premissen, eller säsong fem, så är den ju helt annorlunda än säsong ett. Ja. Eller hur? Ja. Men så att, alltså att en tv-serie, jag tittar till exempel på Justified just nu med Tim Olyphant, som är någon slags äh, gangster-serie. Mm. Den har blivit jävligt äh, pris, prisad. Liksom. Jag, har på den, jag har bara sett den här för den. Men sen tänker jag också, ska jag se vidare på den? Jag har bara sett åtta avsnitt, men jag tycker inte det är så bra. Men det kanske blir jättebra med tiden. <laughs> Då måste man alltså lida sig igenom kanske en till två säsonger. Det alltså åtta Jo, ja, men är det Okej, okay, men ta ett annat exempel. Walking Dead. Mm. Ett annat exempel. Då är det ju att försäsongen är jättebra. mm. mm. Jag läste serietidningen också och där är den bra hela igenom. Problemet med andra säsongen är att de fick budgetproblem Aha. och la all sin budget på första avsnittet och sista avsnittet. Okay. Och sen är de kvar på en farm i resten av tv-serien. Ja, det för... de går över till ett för att ja, de inte hade pengar att göra något annat. Jaha. Ändå så händer det saker som inte händer i serietidningen. Så jag kan inte skippa den andra säsongen för att komma till tredje mm. säsongen som ska vara jävligt bra. Och det är ju värdelöst då. Är det ju. Ja. Då är det ju en skit det tv-serien egentligen. Ja, just det. Mm. det är min tes att det är jävligt svårt att bedöma en tv-serie. För att det, det kan hända så mycket från säsong till säsong. Och det är en premiss som kan låta lockande men som, som ändå inte lyckas springa in den, liksom Ja, just det. Som att det är en som jag känner att ni skäms över lite av att ni tillgår. Guilty pleasure ser jag. Guilty pleasure. Som det var din idé, Jacob. Ja, det behöver vi inte säga. Jag har så copyrights på mina idéer. Ja, men vad säger du då? Jag har ju en som jag skäms otroligt, nej, inte otroligt mycket för. Men det är ju Project Runaway. Ja, jag tror inte jag har sett ett enda avsnitt av Project Runaway. design programmet, mm. Heidi det. Men jag, jag tycker faktiskt att den är väldigt rolig att kolla på. <laughs> det är så fantastiskt också att du har en Dirty Pleasure-serie. Ja. Och sen säger du, den är ändå... <laughs> det är inte så att du kan säga att den är dålig, men, <laughs> nej, men jag, nej, jag tycker verkligen inte att den är dålig. Men nej. det är ju inget, inget jag berättar för mina manligaste kompisar att jag kollar på. Nej. Men vad är det som gör att, den, att du tittar på den? Nej, det vet inte. Alltså det... Vill ha lite mer vin? Ja, fyllt på lite. Det är väl... Eh... Jag vet inte vad det är som gör dem så intressanta. De görs snygga kläder. <laughs> jag på det. Är det tjejkläder eller kiltskläder? Det... Oftast är det tjejkläder. <laughs> eller typ alltid. Alltid. <laughs> alltid tjejkläder. Wille som är designintresserad. Undan <laughs> undrar om jag hittar lite klänningar i din garderob. <laughs> om jag skulle länta. Kolla och lite för dig lite. Du kan kolla. <laughs> kort kort alltså diadem. <laughs> Min uh, Guilty Pleasure-serie är väl alltså du kan ju säga Frozen Runaway. Ja, men det är ju ja, jag alltså, det är kul att titta på. Alltså jag har sett fem säsonger av One Tree Hill. <laughs> alltså, alltså vi snackar 24 avsnitt per säsong, 50 minuter per avsnitt i fem säsonger. Alltså det är det är vi vi pratar alltså, flera veckor. Jag sitter och tittar på bara det liksom. Och du tycker inte ens det är bra. Men, nej, det är ju fruktansvärt nej. dåligt Det har ju den här att Det är en cliffhanger i varje avsnitt Aj. Så det är typ alltså, Spoiler, säsong typ tre Så är det en skolmassaker Spoiler, säsong fyra så är det en seriemördare alltså, det är verkligen så här, <laughs> Det är verkligen så jävla dåligt och brickat Alltså det är verkligen, de är så här, ja, men Hur kan vi ta det till nästa nivå det så här, Stoppar in någon ung stivbror Som dödar systern alltså, så är det, så det är helt värdelöst men likväl så är det något med, såhär, ja, med cliffhangers så cliffhangers att man sitter och tittar på skiten likväl. Mm. Ja men tänk dig så, ja. Ja. tänkte så lite det börjar så här. Min flickvän från från nian Åskes 9. Jag köpte en Wantro Hillbox det hände i försexa Sen sen gjorde vi slut och då var boxen kvar i min lägenhet. <laughs> det blev typ så 12 skivor och så var jag sjuken helg Så bara så här men jag har inget annat att göra. Så jag in typ en skiva. Och sen blev det så, jag blev så jävla desperat över att se mer jag, verkligen, jag saknade en av skivorna i den här boxen Och bad min kompis att bränna den till mig jag bara, ja men jag ska ha den till min lilla syster <laughs> I, I, I... Och så har de där äckliga I don't wanna be anything Det här är introt, så det är så jävla äckligt också Det Din då Emil Min Guilty Pleasure-serie ja. Jag har bara sett två avsnitt Men jag fastnade för det direkt Jag måste se mer, känner jag <laughs> <laughs> alltså unfinished project ja. Men, ja. <laughs> det var så att jag, jag hängde med Lite polare här om helgen Jag var med Linus och Julia och Pixie mm. Och så Och så Hade Julia köpt första säsongen av Gilmore Girls så, så att vi kollade på två avsnitt Och så skulle jag och Linus och Pixie käka Hos Pixie Så de fick nästan, Pixie fick nästan dra Böde mig och Linus i ifrån, <laughs> ifrån Julia för att vi båda, jag och Linus ville fortsätta titta på eh, Gilmore Girls för vi tyckte det var bra Gilmore Girls, ja fy fan Så, är alltså, Men vad tycker du om re reality tv då? Eller, har ni följt något sånt? Någon Big dag? Brother och Fam eller sånt menar du? Ja, ja, det kan även vara typ Jersey Shore eller ja, Hell's Kitchen. Jersey Shore, har jag kollat skitmycket mycket på <laughs> så Då tar du två avsnitt av Gilmore Girls. <laughs> du sätter skit mycket av Jersey Shore. <laughs> jag vet inte att det är så <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Det är så t-shirt-time. <laughs> Vad idag? <här>, ja, jag har sett de fem första säsongerna av uh, Jersey Shore. Jag har du sett så mycket? Så. <här>, ja, jag har sett jävligt mycket Jersey Shore. Det har jag. Ja, men du kan ju inte säga att Och du gillar det Utan att skämmas ja, men du kan ju inte säga att du har sett två avsnitt Av Gilbert Girls Du har sett fem säsonger Det är ju nästan mer om jag har sett One Tree Hill you. Iörs the Shore är jävligt <laughs> bra alltså. <laughs> det var det. så att han inte kom in på topp 3 då, <laughs> det var skitdär. Jag tänkte han vill vara lite men den den har inte den första platsen. <laughs> han vill vara lite han vill verka mer allmänbildad <laughs> eller lite så. Ja, och ja, precis. Men vad är det som är så jävla bra med Iörs Shore so sure", då? De är så jävla idiotiska annorlunda. Ja, det, de. det är kul att följa dumma människor. Som gör dumma grejer och som av över sådana små grejer liksom. Och ja. de är tillsammans trots att de är otrygna mot varandra hela tiden ja. Och sen är de sura på varandra för det att Det är kul att kolla på idioter helt enkelt Ja det, är, det har du en poäng i, absolut Men sen ska vi börja runda av lite Runda av? det blir ett långt avsnitt idag mm. Suttit länge, alltså det har ju hunnit mörkna Ja nu är Uff. det mörkt ja. Ja. Ja. Ja. Du, ja Vi har inte ens märkt det Nej, jag var tvungen att tända i taket bara en sån sak. Det blir nästan lite mysigare och dricka vinet till det. Ja. Lite såhär mm. Mm. Eller vad säger du? Ja. Ja, men det jag var... hoppas ju att dagens avsnitt har varit eh, något sån här till belåten i i alla fall. Ni som har lyssnat. Det, det hoppas jag också. För oss som har pratat har det, det. tror Jag Jag tror det har varit ja. eh, det bästa eh, andra avsnittet någonsin i One, on one Ja, det tror ja. jag också. Och jag skulle vilja tacka Olle för att han var vara med. Ja, tack så tack. Vi Nu ger vi honom en synkad applåd. En, en synkad. Inte svinkar om det. Okej. Okay. Okay. Ett, två, två tre. Där ja. var applåden. Tack. tack, tack, tack. Uh, vi kommer säkert att se dig igen någon uh, gång. Ja, Ulla kommer vara med. mycket. Vi har ju inte så många vänner att vi kan bjuda in <laughs> helt hejvilt. Nej jag bra, Och sen var det trevligt att vara här i Eslub också. Det var en, har du varit här igen? Nej, det var första gången men då tackar jag för den här gången och tack igen, Ulle för att tack, tack, tack. du var med. Hejdå. Vänta, vänta. Ja. Du kan inte vara så jävla snabb. Nähä, kom ihåg. <laughs> Nej, det ska jag Ni kan nå oss. Ni <laughs> får inte glömma den biten. Tänk, alla lyssna nu. Vi har så mycket att säga. Till de här jävla grabbarna. Var kan ni nå oss, Emil? På vår mailadress. Mm. Walla. Wanna. Crew. Alltså c r e w som i uh, crew. Ja. Så det är mailcom Walla Wanna Crew, ett Ät snabbelar. ät snabbelar. Det är inte två snabbelar. Nej. Nej, vinet börjar slå sin slint. Jag får förstår. Jag Säg, du, sköter du den biten i vissa. <coughs> <Ja. coughs> Nå oss på alonacrew.snabbelar.gmail.com mm. eh, Vill ni vara gäst till exempel så kan ni maila mejla dit. Har ni förslag på grejer vi ska prata om i framtiden kan ni mejla dit. Det skulle verkligen uppskattas så att Faktiskt. få lite sådana. Och ja. även om... Eh, ni vi bara vill smälla till oss på käften och säga att det här var fan dåligt sagt dåligt, eller. Ja men precis. Det vi vill höra, kritisera oss ja, så det är kul ifall folk lämnar någon form av avtryck antingen på vår blogg eller på mm. vår mail så mm. att man vet lite eh, vad som mm. händer. Ni kan även gilla oss på Facebook. Eh, där är det bara Walla wanna song som podcasten heter. Gör ja. gärna det. Vi, eller vi har 11 gillar. gillar så länge. Eller, <laughs> så länge. eller vi har grupp Walla wanna song fanclub. Och då är man ju ett dedikerat fan Ja, Eller <laughs> så alltså vill man vara med i en klubb. Ja, precis. Ja. Skit bra. Men ja, vi hörs igen nästa sändning. Ska vi köra något kostyrin till innan vi slutar? Det tycker jag vi kan göra. Kör Emil. Jag har ett stycken här. Det är gott med ägg, men inte om det fastnar i en skägg. <laughs> ja. Sen sista har det hänt dig förresten någon gång att du äter ägg på morgonen och, så bara <laughs> och <laughs> tittar du i spegeln? Och så. och så säger jag att jag får för två hela ägg. Det har <laughs> aldrig hänt faktiskt. Okay, skönt. Hänt. Men, men med ribbalspotatisallad däremot. <laughs> så. Det, det har fastnat mycket i mitt skit. <laughs> det sista då här. Fan det luktar om mitt påskris. Det luktar riktig jävla äggarfris. Man vet rimmet när man satt i ja. ja, det luktar... Men äggarfys är bättre. Bara en liten avstickare innan vi säger hejda till vår lyssnare. Varför luktar alla fysa dåligt om man ätit ett ägg? då.